Bera, assignazioa egin ondoren, sartu e, genuen errikurtso e bat tribunal administratifaren aurrean eta holako prozeduretan ba, uh, nola errikurtso horrek uh, denbora pixka tartzenduela, bada, paralelo loki uh, urgentiazko errikurtso bat egiteko aukera. Hori e, egin genuen, uh, aipatuz uh, ba, Ego da hortan uh, ekonomikoki oirek uh, izin zula aurre egin. Eta be, uh, familiarekin bizitzeko eskubidea urratua uh, zela. Eta orduan konpondu berzela hori. Behin zat uh, neuri hori suspenditu. Uh, tribunal Administratiboak erabakitzen duen bitartean. Eta hori izan da eren egongo otentzia uh, eta erabakia izan dugu eta ukatu errikortsoa. Orduan konfirmatzen da asinazioa uh, gaur egun diren balintzekin. Aukeratzen digute, aintzinatzen digute arriskua fe arriskua uh, den, hori erba uh, ahiskoa lehian nisaitea. Hori uh, aintzinatzu digute bai epaiketan, eta orain uh, arazoi berdina da eh, administrazioaren partetik, hau da minister, ministeritzaren partetik. Eta tzoko erabakiarekin, bai e, Tribunal Administratibako epaileak ere e, be zentzu bere joiten dira. Ezin dugu nartu olako argudio bat, e, eta gutxiago oraindik gaur egun kontekstu politikoan. E, oier kondenatua izan da, gertakariak zaharrak dira gainera, bineata mabikoa, eta gaur egun ba, egoera politikoa da gutiak ezagutzen duguna. Orduan, dira betiko atzakiak, atzakizarrak, euh, le trubola hor da publik, eta parean ez dira hortatik. ortatik. Eta ez dute kontutan hartzen, gaur egongo balintzak, eta gaur egongo egoera, eta, eta elementu pertsonalak, hori uh, egen kasuma, ba, bere familia, horiak. Uh, Gelitzen dira itxiak, oso itxiak, da ba atzaki horrekin, trubola hor da publik.